Агнето и Вълка Живееше някога едно палаво агънце, което всеки ден се правеше по някоя беля. Оле-ле, целият съм в кали мръсотия. На мама това хич няма да й хареса. И точно тогава майката се появи и погледна агнето ядосано. Ти изобщо не ме чуваш, нали? Казах ти да не скачеш толкова високо. Но аз ти казах, че това е забавно. А ти изобщо не ме чуваш, мамо. Майката на Агнето не можа да сдържи смеха си и го погали. <сък> Хайде сега да те почистим. Майката толкова обичаше своето дете че се притесняваше за неговата безопасност и винаги го предупреждаваше. Ба, дивни мателен, не трябва да ходиш в гората. Там има диви животни. Могат да те наранят, дори да те изядат. О, мамо, прекалено се тревожиш. Но палавото Агне изобщо не слушаше. Все ходеше в гората, играеше чак докато не се стъмнеше и не станеше вече. Един ден, както обикновено, Агнато се скиташе и навлезе навътре в гората. Там то видя едно изворче. я а а, -а изворче, так му време. Точно взех да ожаднявам. И реши да пине вода от извора, за да отоли жаждата си. Докато Агнето пиеше вода от извора, един вълк взе да го следи скрит за дърво. Лъсочно вкусно агнешко на всекъс сметлийският ми ден. Воден от своите зли мисли, вълкът започна да се приближава към агнето. Той изобщо не подозираше за вълка и продължаваше да пие от водата. Освен тях двамата, наоколо нямаше никой, който да спаси агнето от вълка. Знаеш ли, че гората е само за дивите животни като мен? Защо идваш тук и пиеш вода от този извор? Агнето се стресна, когато видя вълка пред себе си. То знаеше, че вълците са опасни животни. Майка ми ме предупреждаваше за вълците, а този сигурно иска да ми изядде за обият. И е много свиреп. Трябва да му избягам колкото се може по-бързо. О, моите извинения, могъщи вълчо, но аз съм само едно малко агънце, което нищо не знае. А също и мътиш водата. Как сега ще пия от тази мътна вода? Извинявам ти се още веднъж, но ти няма да останеш жаден вълчо. Водата от твоята страна е чиста. А? Защото поточето извира от страна, от която стоиш ти, а не където стоя аз. Вълкът остана изненадан от мъдрието, отговор даден му от агнето. Но той си търсеше повод, за да убие агнето. Как смееш да спориш, Ман? Има и се онова агне, което миналата година ме оскърби. Миналата година ли? Но, господине, тогава още не съм бил роден. Агнето се страхуваше, че вълка само си търси причина за да го убие. То започна да внимава какво говори и какво прави. И по тази причина двамата с вълка започнаха да си говорят предпазливо. Агнето чуда се задава дърво сакачи. Те идваха по пътя, на който стояха двамата с вълка. Агнето беше умно и взе да размишлява. Ако успея да задържа вълка още малко с приказки, дърво се качите ще дойдат насам. Те ще го прогонят. Господин Вълчо прав си, размътих водата, но не съм искал да те наскърбявам. Но ти вече ме оскърби. О, -о, О, в замяна на това нека ти разкажа една приказка. Приказка ли? Е, само ми губи времето но се налага да го изслушам, за да го доближа още малко, защото нямам нито сили, нито желание да гоня това Агне». И «Имало едно време?» И така Агнето продължи да говоря още няколко минути. Докато та говореше, дойдоха дърво секачите и видяха, че Агнето е с вълка. «Явиш ти, вълк!» О, той носи неприятности. Те хванаха вълка и го набиха, преди да го пуснат да си ходи. Агнето се зарадва, че е спасено. О, днес се двам се отървах. То се затича обратно към майка си. Разказа и какво се беше случило с вълка и дърво секачите в гората. А после на майка си... Никога повече да не ходи в гората. Майката остана доволна, че Агнето е научило своя урок. Да, сега знам, майко. Не трябва да ходя сам на непознати места, особено ако там има силни, жестоки животни, които искат да ме убият.